Розділ 10. Аварійна посадка Оскільки муру поклали у корабельному лазареті, обшук його каюти був порівняно простим завданням. Проте, хоча Ріп із Дейном дослідили буквально кожен сантиметр його каюти, не було знайдено взагалі нічого незвичного і нічого, що походило б із Саргола. Єдиним виключенням була маленька червона гілочка, що лежала на робочому столі Стюарта. Вочевидь, він мав намір прикрасити нею черговий мініатюрний казковий ландшафт, який він періодично створював і назавжди поміщав у прозорі пластикові кулі. День покрутив її між пальцями. Ця гілочка була єдиним об'єктом у каюті мури, що походив із запашної планети, але це їм не давало геть нічого, окрім хіба здогадки, що вона має певне важливе значення. Але ж Кості не виявляв жодного інтересу до деревини. До того ж, і Дейн, і Вікс спокійно брали її до руки ще до того, як спробували напій із грофтової чаші дружби, і жодних болячок від того не мали. Отже, справа зовсім не у червоній деревині. Дейн поклав гілочку назад на робочий стіл і закрив кришку над тонкими ремісничими інструментами Стюарта. У той момент Дейн ще не уявляв, наскільки близьким він був до розв'язання усієї їхньої проблеми. Після двох годин коперсання в особистих речах мури, повзання на колінах між столами, ретельного дослідження ідеально рівних і порожніх стін, вони не знайшли абсолютно нічого. Ріб присів на край ліжка, із якого було знято матрас. «Є ще гідропонічний сад. Френк проводив там доволі багато часу. А ще є склад...» – він загинав пальці. «Ще камбуз і нарешті їдальня». Дійсно, саме ці приміщення і складали особистий світ мури. Вони могли обшукати склад, камбуз і їдальню. Але втрутитися у роботу гідропонічного саду означало поставити під загрозу систему генерації повітря, і ось саме через це вони зараз спантеличено дивилися один на одного. Це ідеальне місце, аби щось сховати, заговорив день першим. Ріп прикусив нижню губу. Сад. Річ, захована там, не знайдеться ніколи, допоки вони не посадять корабель у порту і не винищать усі рослини. «Дітько!» Губи Ріпа стислися. «Але як же нам це зробити?» День цього теж не розумів. Ніхто, окрім екіпажу королеви, не підіймався на борт корабля за виключенням юного Саларіка. Чи міг той хлопець занести щось? Але і він, і Мура постійно були поруч із ним, коли він був у саду. І на скільки день пригадував, хлопчина ні до чого не торкався. Та й був він тут лише пару хвилин. До того ж, це було іще до свята. Ріб підвівся. Ми не можемо знищувати сад у космосі, спокійно констатував він очевидне. Ден уже мав відповідь. Отже, треба приземлятися. Ти ж чув повідомлення. Якщо ми спробуємо то, а якщо до рятувальної станції? Ріп стояв абсолютно нерухомий, а його великі руки вчепилися у пряжку на поясі. Далі. Не вимовляючи жодного слова, він вийшов і попрямував до драбини, яка вела у каюту капітана, і до записів Джоліко у ній. Шанси були мізерні, але все ж краще, ніж нічого. День протиснувся за Ріпом у невеличкий простір і побачив, що той робить якісь виписки із астронавігаційних стрічок. Серед астероїдів були рятувальні станції. Пункти допомоги мандрівникам, дослідникам та невеличким торговим кораблям. В разі необхідності на них можна було здійснити нескладний ремонт або отримати необхідні ресурси. Великі компанії утримували власні рятувальні станції, аби обслуговувати виключно їх кораблі. Для решти ж кораблів було організовано декілька рятувальних станцій патруля. «Станції патруля нам не підходять!» Ріп посміхнувся. «Я ще ніколи не виходив у відкритий космос», мовив він, вставляючи плівку у пристрій читання на капітанському столі. В клітці над їхніми головами блакитний хубат уважно спостерігав за діями Ріпа. Вперше на пам'ять Дейна. Він не виявляв обурення і не вирищав та не плювався у всіх довкола. «Патрульна рятувальна станція А-54!» Пролунав скрипучий голос із динаміка. Ріп натис на кнопку, переключаючи запис на наступний. «Рятувальна станція компанії «Комбайн!»» Знову клацання кнопки. «Патрульна станція А-55!» Клацання. «Інтерсолар!» Цього разу палець Ріпа не натис на клавішу, а скрипучий голос продовжував. «Координати!» Ріп дістав авторучку і нашкрябав нею рядки цифр. «Треба порівняти це із нашим поточним курсом». «Але ж це станція інтерсолара!» почав було день, але раптом розреготався, коли до нього дійшло. На патрульній станції їм сідати зась, а ось на станцію компанії, де нудьгує два-три робітники, які не очікують нікого, окрім своїх, ха -ха, цих вони точно змусять допомогти королеві. Там можуть бути неприємності, мовив Дейн, проте не надто насправді цим переймаючись. Адже якщо інтерсоларці дійсно винні у їхньому теперішньому становищі, то він із задоволенням піде на зустріч неприємностям, які обіцятимуть можливість почесати кулаки об насмішкувату пику когось із компанії. «Поживемо, побачимо!» Ріп попрямував зі своїми записами до рубки керування. Обережно ввів він комбінацію чисел у комп'ютер – і спостерігав, як машина порівнює введені ним Дені із курсом, попередньо введеним Джеліко. «Хм, доволі непогано!» – прокоментував він результат на екрані. «Нам не знадобиться забагато пального, аби долетіти туди». «Долетіти куди?» – запитав Алі, який щойно повернувся із обшуку каюти косі. «Нічого». Лаконічно доповів він про власні успіхи, а потім знову повернувся до попереднього питання. «Так, куди долетіти?» Дейн коротко окреслив йому їхні підозри про те, що корінь проблем ховається у гідропонічному саду, і що вони мають очистити цю ділянку, а опісля позичити витратні матеріали для відновлення саду на рятувальній станції компанії «Інтерсолар». «Хм, так, звучить непогано, але чи знаєш ти, що роблять із піратами?» – поцікавився помічник інженера. «Знання космічних законів було однією із обов'язкових навичок у дейновій професії». «Будь-який корабель, що зазнає лиха», – машинально почав цитувати він, «може запросити допомогу на найближчій рятувальній станції, сплативши витрати станції після успішного завершення рейсу». «Так, тут йдеться про рятувальні станції патруля. Станції компаній є приватною власністю». «Але», – додав Дейн із тріумфом в голосі. З точки зору закону не існує жодної різниці між станцією патруля і станцією компанії. Він має рацію, погодився Ріп. Закон цей приймали ще тоді, коли рятувальні станції були лише у патруля. Це уже потім компанії почали їх і собі будувати для ухиляння від податків, пам'ятаєш? з юридичного погляду... Наші дії будуть цілком правомірними. Це якщо чергові на станції не піднімуть гвалт, охолодив їхній ентузіазм Алі. Ой, та не дивися ти так на мене, ріпе. Я ж взагалі-то не проти цієї витівки, лише хочу, аби ти був готовий побачити поліційний крейсер, який збирається підсмажити нас як звичайних злодюжок у себе на хвості, а так. Якщо ти хочеш насолити інтерсолару, то я завжди за. То і як ти? Станови уже курс на їхню станцію. Ріб вказав на цифри на екрані комп'ютера. Ось вона. Летіти нам туди близько п'яти годин за корабельним часом. Скільки часу забере переобладнання саду? А звідки ж мені знати? В голосі Алі чулося роздратування. З неробочою системою генерації кисню нам вистачить десь на пару годин. Все залежить від того, як швидко ми будемо діяти. Не готовий сказати, поки не почнемо». Алі вийшов у коридор і раптом додав через плече. «Тобі ж іще на питання їхнього диспетчера відповідати. Про це ти подумав?» «Навіщо?» – запитав Ріп. «Хіба ж не міг у нас вийти з ладу? От яка халепа! Пристрій зв'язку!» «Вони нічого не зможуть зрозуміти до нашої посадки, а ми здобудемо тактичну перевагу!» Проте Алі все ніяк не міг позбутися свого похмурого погляду на найближче майбутнє. Ну, гаразд, ми корабель на станцію посадили, бластери схопили, бойові позиції зайняли. А вони передають маленьке повідомлення патрулеві і... Хех. Що ж, життя було цікавим, хоч і недовгим. А наш палаючий корабель, уражений при спробі втечі, стане зіркою вечірніх новин на усіх телеканалах. «Справді, що може бути кращим, аніж закінчити довгу і нудну подорож яскравим і захопливим фіналом?» «А хіба ми збиралися робити так?» – заперечив Дейн. «Десантуватися із бластерами, я маю на увазі». Аліп подивився на нього, на Ріпа, і на подив Дейна не став негайно глузувати із цієї думки. «Ну, пістолети ми візьмемо, звісно». Після паузи мовив ріп, нам слід бути готовими до миті, коли вони нас викрають. А цілий сад за кілька хвилин не оновити, особливо враховуючи необхідність зберегти кисень для решти команди. Якби ми могли вимкнути генерацію кисню і працювати у скафандрах, це б прискорило роботу. Ми б викосили рослини ще до приземлення, звільнивши місце для нових, а далі. Відразу ж замінили б їх взятими зі станції. Проте, на жаль, так ми не зможемо. А ще багато чого залежить від чергових на станції. Стануть вони нам влаштовувати неприємності чи підуть на зустріч. «Краще вдягти скафандри просто зараз», – додавали власну думку до ріпової оцінки ситуації. Побачивши нас у скафандрах, вони легше повірять у те, що ми дійсно потрапили в халепу і потребуємо допомоги. Зі зброєю ми будемо чи ні, міркував собі Дейн. Але увесь цей план просто таки шалена авантюра. Його успіх залежить від того, хто зараз чергує на станції і як швидко вільні торговці рухатимуться після приземлення королеви. «Ще треба вирубити їхній зв'язок», – продовжував Алі планувати операцію. «Зробимо це з самого початку, і уже не доведеться перейматися, що хтось викличе патруль». Ріб потягнувся. Нарешті він після багатьох годин, здавалося, почав повертатися до свого звичного безтурботного стану. Як добре, що хоч хтось на цьому кораблі дивиться телесеріали. Алі, а може ти навчиш нас останнім прийомом космічних піратів? Чого тільки не доводиться інколи робити на своєму карколомному кар'єрному шляху? Ріп оббіг поглядом пульт і опустив палець на самотню клавішу, розташовану на відстані від інших. Що ж, додамо трохи кольору мовив він, натискаючи її. День усе зрозумів. Ріп увімкнув аварійний сигнал в носовій частині королеви. Коли корабель сяде на посадкове поле станції, сигнал буде тривожно спалахувати, сповіщаючи, що торговець зазнав лиха і потребує негайної допомоги. Серед усіх інших візуальних сигналів, Сигнал спалах був таким, який кожен пілот взагалі не бажав би вмикати ніколи в житті, тому що означав він «смертельна небезпека». Щоправда, поки що на щастя для королеви жодної небезпеки не було. Разом вони витягнули скафандри та підготували їх до використання і розмістили біля люка. Потім Вікс і Ден Взялися доглядати за хворими, поки Ріп і Алі готувалися до посадки. У стані хворих жодних змін не було, а у каюті Джаліко навіть Квікс, здавалося, знаходився під впливом тяжкого становища свого господаря. «Квікс!» Вигадана Нортон назва для виду тварин, до якого належав улюблений Джеліко Хубат. Саме з цього місця стає зрозумілим, що Хубат – це виявляється його ім'я. А в каюті Джаліко навіть Квікс, здавалося, перебував під впливом тяжкого становища свого господаря. Адже замість звичної вітальної люті Дейн побачив, що хуба тихо сидить у клітці, уп'явшись пазурами у грати і оглядаючи каюту очима, що навіювали думки про злостиву розумність їх власника. Він навіть не став плювати у Дейна, який проходив повз його клітку, аби нагодувати капітана ріденьким супчиком. Звільнений Синдбад засів у каюті Дейна і вперто відмовлявся полишати куток, який він собі обрав. Зубами і кігтями опирався він спробам повернути його у гамак в ванрайковій каюті. Згодом помічник суперкарго облишив ці спроби. Було втішно бачити це пухке сіре тільця, яке згорнулося калачиком на ліжку, шансів скористатися яким у Дейна було тепер небагато. Наразі його обов'язки медбрата було виконано, і Дейн наважився зайнятися садом. Його, звісно ж, навчали доглядати за цим життєво важливим компонентом корабля. Але переоснащення саду – це вже задача із зірочкою. У школі він щонайменше двічі брав участь у відповідних практичних заняттях, які входили у базову програму підготовки в торговій службі. Але тоді вони мали невичерпний запас ресурсів, а зовнішній тиск, Обмежувався лише під бадьорливим глузуванням від інструкторів, проте зараз це було значно серйозніше. Він повільно пішов між зеленими рядами, рослинами з усієї галактики, зрощеними спеціально для оновлення повітря та постачання свіжих фруктів та овочів. Від них линув потужний, сповнений життя аромат зелені. Але чи зміг би хтось із їх четвірки з впевненістю сказати, що саме із цього розмаїття мало тут бути, а що було занесено внаслідок таємничого втручання? І чи могли вони бути впевненими, що із садом взагалі щось не так? Дейн Стояв, вивчаючи очима ці барви у цих відтінків зеленого, суміш зелені знайомого забарвлення земних луків із зеленю, дарованою іншими світами і зрощеною під іншими сонцями. І хай би як він не вдивлявся, намагаючись помітити щось чуже, але розумів, що лише Мура, який знав цей сад як власну каюту, міг би виявити таке. Вони ж, вони ж мали намір просто знищити все і сподіватися на вдачу. Потім він помітив легке ворушіння, ніби тремтіння стебла, тремтіння листя. Схоже, щось змусило якусь чутливу рослину зафіксувати його присутність. Мереживна, схожа на папороть рослина, скручувала листя у кульки. Його не мало б тут бути. Навіщо порушувати спокій саду? Але тепер це вже не мало значення. За лічені години уся ця пишнота буде викинута на смітник і їм доведеться покладатися на резервуари із консервованим киснем та водоростями. Шкода, звісно, мура вклав у цей сад багато часу і праці. Атау. Має тут лікарські рослини, які довго вивчає. Коли день зачиняв за собою двері, він побачив цілу лінію згорнутих папоротей, яка позначала його шлях посаду. Він почув слабке шурхотіння листя від вітру, який гуляв у зеленій залі. Уява, що була, коли її тримати у розумних межах чеснотою торговця, підказувала, що рослини якимось чином здогадувалися про наміри людини. і з похмурим через власну сентиментальність обличчям, Дейн попрямував до рубки керування перевірити, як там справи у Ріпа. А у помічника астронавігатора були свої власні труднощі. Посадити королеву без керівного посадкового променя було випробуванням, яке змусило б напружитися навіть дуже досвідченого пілота. А активувати цей промінь було можливо лише з'язавшись зі станцією і тим, виказавши, що їхній передавач насправді працює. До того ж, вони мали б відповідати на незручні питання персоналу станції. Але Ріп... Спокійно сидів у капітанському кріслі, а його широкі руки спиралися на край панелі керування кораблем в очікуванні роботи. Внизу, у машинному відділенні, Алій, що сидів на місці Штоца, був готовий відкривати вогонь та пускати ракети за наказом. Звісно ж, Дейн знав, що обидва вони були у торговій службі на кілька років досвідченіші за нього, але він не припиняв дивуватися тому, як швидко вони перебрали на себе відповідальність своїх керівників. Чи ж зможе він коли-небудь досягнути такого рівня впевненості у собі? І знову спогади повертали його до прикрої помилки, зробленої на сархолі. Очувся різкий звук попереджувальної сирени, а контрольна панель спалахнула червоним світлом. Автоматика вимкнулася. і з цього моменту керування кораблем було на плечах хріпа. Дейн притулився до мовчазного пристрою зв'язку, який мить перелякав його, виплюнувши в нього металічними словами, розшифрованими із космічного коду. «Назвіться!» Назвіться, рятувальна станція Інтерсолар викликає зороліт. Назвіться, назвіться. Вимога лунала настільки переконливо, що пальці потяглися було до клавіатури, аби відповісти, але день вчасно оговтався, прибрав руки і склав їх на колінах. Назвіться, назвіться. Беземоційний наказ дзищав у вухах. Руки Ріпа танцювали над панелью керування, граючи на кнопках із вправністю музиканта, що створює симфонічний шедевр. А королева тепер ніби ожила, вона тремтіла усіма своїми міцними стінами, заходячи на посадку. Дейн поглянув на оглядовий монітор. Астероїд, на якому розташовувалася станція, був доволі поважного розміру. Але зараз він виглядав похмурим, пошарпаним шматочком матерії, що плив у безмежному просторі порожнечі. Назвіться! Зищання наказу стало на тон вище. Губи Ріпа щільно стулилися. Він щось швидко підраховував в голові. День побачив, що учитель Джаліко може пишатися своїм учнем, який цілком гідний і з часом піти слідами його капітанських чобіт. У рубці запала раптова тиша. Металічна вимога змовкла. «На станції, мабуть, зрозуміли, що зореліт із сигналом лиха, що спалахує на носі, не відповість їм». Дейн виявив, що не може подивитися на монітор, бо руки ріпа, що виконував зараз надскладні маніпуляції, затуляли йому весь огляд. Він знав, що Шеннон використовував кожну краплиночку свого досвіду і знань, аби доправити їх до місця, де вони торкнуться опорами свого корабля до випаленої скелястої поверхні посадкового поля рятувальної станції. Можливо, посадка вийшла і не настільки м'якою, як у капітана Джеліко, але вони сіли. Руки Ріпа були впевнені й спокійні. Темна волога пляма знову проступила на його туніці поміж плечей. Сидячи у кріслі, він не міг поврухнутися. «Все окей!» – долетів до них знизу голоса Лі. «Відмінно впали, братан!» «На всі чотири лапи!» Ріп підвів очі, а усмішка на його обличчі знову зробила його старим добрим ріпом. «Ха-ха! Згадаєш це у звіті до правління, коли я буду йти на підвищення?» Дин посміхнувся йому у відповідь. «Шкода, що не було нікого із відеокамерою!» «Ну що ж, цілком ймовірно, це відео стало б чудовим свідченням проти нас на суді за піратство». Їхня розмова, мабуть, сягнула Бухалі через корабельний інтерком, і той поспішив їм нагадати справжню мету приземлення. «То як, ходімо?» «Спочатку роздивимося довкола», – мовив Ріп у мікрофон. Дейн поглянув на монітор. На тлі зубчастих скель виднівся купол будівлі рятувальної станції. Більша частина її об'єму, наскільки було відомо дейно, більш ніж три чверті, була видовбана у скельній породі під поверхнею цього мініатюрного світу. Персонал станції, до речі, не дрімав. Яскравий прожектор бив світлом від купола просто на середину королеви. Команда королеви обійшла увесь корабель і перевірила кожного хворого. Алі підготував ємності із синтетичним повітрям. Коли вони почнуть роботи із переобладнання саду, діяти доведеться дуже швидко. «Сподіваюся, ви приготували гарні історії», – прокоментував він, – коли решта троє зібралися біля люка і вдягнули скафандри, що давали їм можливість пройти позбавлено повітря і тепла поверхнею астероїда. Наш сад отруєний, сказав Дейн. Лише один погляд на рослини видасть твою брехню, а на слово тобі не повірять. Дейн був роздратованим. Невже Алі вважає його аж настільки тупим? Якби ти поглянув туди зараз, то навіть ти б повірив мені, відрізав він. Що ти зробив? У голосі Алі лунала щира цікавість. Вилив цілий чон розігрітого лайколу на добру половину відсіку. Все дуже швидко в'яне і вкривається великими плямами. Ріп перхнув. Це ж треба? Старий добрий лайкол. Його можна пити, у ньому можна прати, а ось тепер ти вбиваєш ним гідропонічний сад. Треба буде надати виробникові інформацію про додаткову функціональність засобу. Хай розширює інструкцію із використання. Ну, добре, Вікса. Звернувся він до невисокого члена екіпажу. Ти слухаєш радіо. Воно налаштоване на частоту передавачів у шоломах наших скафандрів. Ми ж влазимо у ці скафандри і подивимося, скільки сліз нам вдасться вичавити нашою сумною історією із інтерсоларців. Вони влізли у незграбні громісткі костюми і протиснулися в отвір внутрішнього шлюзового люка у той час, як Вік захлопнув люк за їхніми спинами, а потім скерував зсередини відкриття зовнішнього. Потім вони визирнули із корабля на поверхню астероїда, осяйні світлом прожектора станції. «Щось ніхто до нас не поспішає із комплектом першої допомоги», – пролунав голос Ріпа у навушниках Дейна. «Якесь ніби затища, правда?» «Затища? Чи може чергові настанції упізнали Королеву Сонця і готують теплий прийом решткам її екіпажу?» Дейн що усім серцем бажав бути де завгодно, аби не тут, зійшов трапом слідом за Ріпом. І обидва вони одразу ж опинилися у центрі нерухомого кола, яке утворював прожектор на куполі рятувальної станції.